Du ska inte tro att du är godare än mig Du ska inte tro att du är godare än mig För jag är faktiskt mycket godare, jag är godare än dig För jag vill ha flera invandrare än du vill ha ut Nej du din skitug du är inte lika god som jag är Jag är faktiskt godast jag för jag vill också ha invandrare från Afrika Och det vill inte vem som helst Nej, det vill inte vem som helst Du ska inte komma här och tro att du är god För jag vill också ha invandrare från Afrika Men jag nöjer mig inte med dem Vara vanliga Utan jag vill ha invandrare från Afrika Innan den som har ja, där fick du så dyrtäck. Nu tror du väl att du är godare än mig, än jag. Kanske någon skulle här anmärka som inte har studerat svenskan riktigt. För då går det faktiskt att säga mig också. Så ni får gärna välja om vi ska säga en mig, en jag, men jag sjunger mig Nej du är inte godare än vad jag är, jag menar en mig För jag vill ha invandrare, jag min sand, och från Afrika också, och med AIDS, jag min sand Men nu ska du få surre för de ska vara kriminella Vad säger du nu då? Där blev du allt tyst, ja, jag är godare än dig Jag är godast, godast, godast i Sverige Jag tar med fasen om jag inte är godast Godast i hela världen Så jag är säkert god om jag vill ha hit Så många mördare och kriminella som möjligt Det är ett tecken på godhet, tecken på godhet Tecken på godhet i Sverige och sen kan jag sälja lite gram, lite gram, sen kan jag sälja lite gram, lite gram av mina fastigheter. Eller kanske bättre att hyra ut. Ja, jag tror jag hyr ut för en hudlös summa. Det kan väl svenskarna betala de dumma. Jag tar med fassen. Jag tar nog. och hyr ut. Men själv tar jag nog och flyttar ut på landet om det finns något ställe dit man kan. Ja, det där ordnar sig säkert, annars åker jag väl till Hawaii. För jag är godast, ja. Tralalalala, -la -la -la. ja, jag är godast, ja. Hej, hoppsan sa jag, jag är goda. Man måste nog se upp den där ordarna.